Öt, hatan voltak, ranggyos, árnyékba húzódó, kísértet alakok. Kán ismerte a fajtájukat. Minden városban hasonlók népesíték be a nyomor negyedeket, varázsütésre előbukkannak a csatornából, megelevenednek a szürke falak között, testet öltenek árnyakból, porból. Az éjszaka urai ők, arctalan, mohó gyilkosok, Engedjetek, mondta halkan Kán, amikor azok hatan elállták az útját. Békével jöttem. Nézd csak, egyikük, bizonyára vezérők, előre lépett és hosszú egyenest a vándor melkasára bökött. Egy nomád kutya, ráadásul egyedül. Mit keresel itt? Nem a te dolgod. A jövővén szándékosan tompította a hangját, még mindig bízva abban, hogy sikerülhet meggyőzni őket. Persze, ez eleve reménytelennek tűnt. Eddig még soha sem sikerült. Soha? Ha a pénzem kell, végjétek, nekem már nincs szükségem rá. Lassan az övéhez nyúlt, hogy leolja a vaskos elszényt. Komolyan gondolta, mit mondott. Szívesen elkerülte volna, ami rávárt de nem fejezhette mozdulatot. Nem csak a pénzet kell, mocsok, a rongyakba burkolódzó férfi, és maga elé emelte törét. Ennyivel nem uszód meg. A vándor bólintott, s lassan a nyergéből. Most látszott csak, hogy nomád létére milyen meglepően magas. Hosszú, fekete haja brutálisan széles vállaira omlott, ahogy megállt előttük. Kikeszthetetlen, Mégis szelit óriásnak tűnt. A rongyos óvatosan közelebb boraszolt, felemelt baljában egy fénybogarat tartott. A röpke, rőt, derengés megvilágította az idegen, szomorkás tekintetét. Viaszkos, sárga arc derengett fel. A nomád békésen nézett maga elé, Karjait hanyagul a teste mellett tartotta, legalább három arasznyira a nyerek kápára erősített széles pengői szabjától. – Egyedül! – Gyere nomád, majd mi hatalán mutatunk neked valamit. Nem igére, majd nem fog fájni. Kán szomorúan megrázta a fejét. – Idő, kevés az idő. Valahol a sikátor roskatak házai felett egy írdatlan fekete árny én bolygott, betakarva teljes égboltot. Nincs már messze, néhány sikátor is ott lesz végre a kéreg negyedben. Pengesz széles éjkék villanással szelte a levegőt, de nem érte el a nomád melkosát. Különös, gondoltakán, a amikor megmocant körülötte a világ, és ernyetnek tűnő izmaiba élet lobbant. A csillagok meghaltak, de a bőrfelhőn túl ott úszik a hold. Az éjszaka vért izzadt.